Què escou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Xerrada amb Amadeu Caselles. Des de l'Ateneu Llibertari del Berguedà s'organitza una xerrada per tractar alguns temes relacionats amb les presons com induccions al suïcidi, muntatges policials i morts en estranyes circumstàncies. Per poder-ho fer, han convidat a Amadeu Caselles, activista anarquista polititzat durant el seu temps d'empresoniment. La xerrada serà aquest divendres, dia 9, a les 7 de la tarda, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Ens hi veiem! de major d'estiu a Santa Eulàlia de Puigdoriol. El divendres 9, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà el Mercat de la Malatxella i de productors locals, espectacle familiar amb contes a càrrec de Bibliobús Puigdon i un taller de circ a càrrec de la Cabriola. A partir de dos quarts de nou del vespre, sopar de tapes de proximitat, amb música d'en Joan Vila, a continuació, concert amb Marta Olivan, Laia Pujol i Marc Pujol. Tot seguit, concert a càrrec de Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Ja per finalitzar, DJ ABL i DJ Gin Antònics. El preu serà de 5 euros, 15 amb samarret i cervesa. Tot això serà a la zona esportiva de Santa Eulàlia de Puig -Uriol. Us hi esperem! Club de Lectura Des del Casal Pancho continuen amb el Club de Lectura Feminista. Aquest dissabte, dia 10, a les 11 del matí, es parlarà de l'obra Brodats de Margent Satrapi. El Casal disposa d'un exemplar de cada llibre, per si algú vol fer la lectura allà. Us animem a participar d'aquesta iniciativa.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 Què cau al món? A causa de les darreres agressions a persones del col·lectiu LGTBI arreu de l'estat espanyol, entre les quals hi ha hagut assassinat d'un noi de 24 anys, ha crid de maricón. Des de Ràdio Penxenia ens sentim obligades a autoritzar el nostre altabel per condemnar tots aquests fets i les causes que els han fet i fan i els fan possibles. Una de les quals és el blanquejament del discurs feixista sota un pretext de llibertat d'expressió. Fem que la por canviï de bàndol, mort el feixisme. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.